Arratzaldeon eta mila esker gerturatu zareten guztioi. Asi naiz esaten, hemen eralboan ditu talde batean Mikel Antson Arrizabalaga, Peseiko zinegotzia, bestaldean Kepa Garbizu, PNVko zinegotzia, Tanineu, Ainoa, Zabalo, lezoko alkatea. Joandaen aste artean, e, jaizkibel iribidean irurogei urte inguruko lezoar bat eraosotu zuten. Kolpen ondorioz, Masai lezurra puskatu zioten, eta begi bat galtzear e, egon da. Aztartekoa ez da eraso izolatu izan. Eta udalak jakinduenez, eraso zaieek azken aldian erritar eta zein bat kolektibo mehatxatu, irain eta erasotu dituzte. Egoeramen aurrean, puntu batzuk azaldu nahi ditugu hemen. Lezon ez ditugu halako jarrerak onartuko eta are gutxiago fastismo santuak gogorarazten dizkiguten jarrerak sustatzen dituzten herritarrak edo pertsonak. Erasoa jasanduen herritarrari eta haren gertukoei babesa eta elkartasuna adierazi nahi diegu. Udalak bere esku dituen baliabideak erabiliko ditu arazoa konpondu eta herritarren segurtasuna eta bizikualitatea bermatzeko. Erasoa mehatxuak edote irainak peiratzen dituzten herritarrei gerta salatzeko eskatu nahi diegu, salaketarik gabe ezer gutxi egin dezakegulako. Arazo ni konpenbide bateratua eman behar diogu. herritarrok batu egin behar dugu eta guztion artean bakarrik daudela sentiarazi behar diegu. Horrelako erasoak ez ditugula onartuko ulertarazi behar diegu. Eta amaitzeko Haien provokaziones erortzeko eskatu nahi dizuegu. Suen aserraea ezin eta kezka ulertzen dugu, baina arazoari konponbide bateratua eta baketsua eman behar diogu. Datorren artean jaiak dira. Eta eta dikan, lasaitasuna eskatzen dugu. Edon zein herritarrek ikusten badu horrelako jarrera bat mezelez Deitu aistu udaltzainak salatu bai ikikute esaten ez ditugula onartuko horrelako jarrerarik. Larun batean herri batzar bat egontzan hemen, herritar guztiak batu dira, elkarteak eragileak denak hemen zaudete ikusten da azkenean in, herriaren indarra zein den eta eta zikan laaitasunuzkatu eta hori denak isilean, E, e, kaiaren aurrera juno geha, arti izan zen e, erasoa, eta izago e, doazen razio isi bat, eta komentatu behar zera, erasotu izan den frantiko egin, eta ratuko egin nion, kubabensadokazu egin eta, eta aurrera.